В Дума на Отца Неделна беседа държана от учителя на 5 март 1922 г. в София. Евангелие от Йоанн, 14 глава, 2 стих В Дума на Отца вашего много жилища има. Мисля, това е една интимна беседа, която Христос е имал със Своите ученици. Думата дом има няколко смисъла. Някой път има физически смисъл, а някой път духовен. Под думата дом всякога разбираме нещо идейно. На земята най-възвишеното, най-идейното, това е думата Следователно, думат то и възвишеното, трябва да бъде съградено разумно на земята. Основата на дума са майката и бащата. Стените на този дом са децата, а покриват керамидите и другите неща са всички ваши приятели, които ви съчувстват. За да се съгради думат, Човек трябва най-първо да вярва в разумното в света. Без вяра интелигентност не може да има. Аз вземам вярата не в смисъл на вярвания. Вярата това е основа на интелигентността. А интелигентността е основа на живота, а животът е основа на всички радости, които ние изпитваме. Следователно, ако ние не свършим по този начин нещата, ако не съградим дума така, всякога можем да изпитаме един горчив живот и думат постоянно ще се руши. Не е въпрос само да градим и да събаряме, но това, което съградим, трябва да бъде здраво. Някой казва, трябва да вярваш. Какво? Вяра може да има само в едно нещо. Може да вярваш само в любовта. Нищо повече. Та да е. Вярваш ли в любовта? Само в любовта може да се вярва, а всяко друго вярване е лъжа. Аз така определям. Но казват, какво трябва да вярваме? В любовта. И именно там е слабата страна на съвременния свят, на съвременното общество, на съвременните религии. Слабостта им е, че те не вярват в любовта. Те във всичко друго вярват, но не и в любовта. Любовта не е обект за тях. Те само проповядват за нея. Христос казва на своите ученици, в дума на Отца Ваше много жилища има. Христос дори един специален смисъл в думите, в дума на Отца Ваше го много жилища има. Ако някоя душа дойде на земята и не се обличе с такова тяло, подобно на вашето, питам ви. Може ли тя да се прояви? Следователно, тя ще си създаде един дом, съответстващ на нуждите на физическия свят. Сега у нези, които не разбират дълбокия смисъл, често се оплакват от своите тела, как може те да са домове и жилища на техните души? За пример. Ние се оплакваме често, че не можем да ядем. Тоест, не че не можем да ядем, а че искаме много да ядем. А то е грешката. През целия си живот от 100-120 години. Три пъти като ядеш на ден, по лекичка. по малко ще ядеш и ще опитваш колко ще ядеш. И се ще се наядеш един ден. Не се безпокой, ако един ден не си ял сладко, все-таки един ден ще се наядеш сладко. А сега всичкия спор в света е за яденето. И яденето разваля всичкото щастие. Не, че нямаме. Ние имаме, но в нас всякога съществува едно недоволство, че нашата къща не е такава, каквато трябва. Нашето ядене не е такова, каквото искаме. Ние мислим, че на другите хора яденето е по-хубаво. Влезем в една къща, тя е много хубаво мебелирана, са столове, пружини и плюшове. И като погледнем, казваме, живее се в тая къща. Но според мене тя не е здравословна. Аз като вляза в една къща, гледам дали има южни прозорци и прозорците дали са големи. Ако има такива прозорци и влиза изобилно светлина, казвам, Тази стая е хубава. А ако няма големи прозорци и завесите са спуснати, казвам, Тази къща не е хигиенична. Само за пример. Ние, съвременните хора, така сме мебелирали нашите къщи, че много неща трябва да се изхвърлят навън. Прозорците трябва да бъдат големи, трябва да влиза през тях изобилно светлина. Тя е необходима за дума. И Христос казва, в дума на Отца вашего много жилища има. И тези жилища са хигиенично направени, първокласни. Но, казва, след като живеете в тия сегашните къщи, ще влезете в уния жилища и там ще разберете хубостта на живота. Сега, ние като кажем, че има небесни жилища, казвате, ще се мре. Не, не, това е криво схващане. Няма никакво умиране. Чудни са хората. Нима за да минеш от една стая в друга, трябва да умреш. Щом се говори за небесна къща, казвате. Ще се мре. То е просто излизане от едно нехигиенично жилище в друго хигиенично. Напущане на един организъм. Когато една душа, която е живяла във вълска къща, аз пак и да до едно изкушение да направя едно сравнение. Да кажа той е пример: когато една душа, която е живяла в една вълска къща, защото всяка една къща си има своя емблема, и когато тая душа е достигнала до едно развитие, Нима е нещастие да напусне вълската къща и да мине в човешка. Някой ще пита, възможно ли е? Възможно е. Някой ще каже, докажи го. Мога да го докажа, но сега нямам време. В един час не се доказват тия работи. И сегашните хора имат смътно понятие за това, като мисля, че в някои отношения човек седи по-горе от вола. Но има много волове, които са по-умни от хората. Писанието казва Волът познава Господаря си, а Израил не познава Бога си. Питам Онзи вол, който познава Господаря си, и онзи човек, който не познава Бога си. Кой от двамата е по-умен? Волът е по-умен? И следователно нашата интелигентност седи само в това, да познаваме любовта като основа на живота, която съзижда вярата, а вярата дава основа на интелигентността а интелигентността тури основа на сегашния живот. И чрез този живот познаваме Бога по един обективен начин. Някои казват, покажи ми Бога. Не е, не. Бог не е нещо материално, не е нещо външно. Той е нещо вътрешно. Тогава ние можем да го познаем и да го опитаме само чрез закона на любовта. Как детето познава майка си? Чрез любовта. Как майката познава детето си? Пак чрез любовта. И кои деца са най-интелигентни в дума? Най-интелигентни са уния деца, които майката обича най-много. Някой път ще каже майката, че обича някои глупави деца. Не, то и не е вярно. Никога не можете да обичате един глупав човек. И когато майката люби своето дете, непременно той дете е интелигентно. Сега вие майките ще кажете «Докажи това». И на вас мога да го докажа, но нямам време. Някой казва, Света не ме обича. Стани интелигентен, стани умен и ще те обичат. Сега, какво седи любовта? Някой казват, Мене ме обичат. Но ако вие на земята имате само един човек да ви обича, то е достатъчно. Да ви обича един човек, това значи съзнателно да ви опитва. И аз ще ви покажа признаците на тази любов. В присъствието на този, който ви обича по божествен начин, каквато и скръпи разочарование да имате, веднага ще ви олекне. И ще замязате на една птичка в пролетта, Веднага ще изчезне всякаква тъмнина и скръп от вас. И зато и благото ни в Бога е голямо, защото Той ни обича. Може и греховете ни да са тежки, колкото земята. Но щом като идем при Бога, всичките ни грехове ще се ступят в Неговата любов и ние ще си кажем Слава Богу! Освободих се от греховете си, олекнами. ми. Достатъчно е един път да видиш Бога, ама да го видиш. Някой казва, мъчо може да се види. Веднъж като го видиш, всички грехове ще се заличат, но да го видите. А за да го видиш, трябва да го любиш. И за да те види някой, трябва да го любиш. Някой казва, аз много те обичам. И като направя някоя погрешка, той не ме обича вече. Любовта не вижда никакви погрешки, колкото и да ги направиш. Ще кажете, хора сме на земята. Не е въпросът за погрешките, но в благородния човек, в любящия човек има съзнание. Той казва: Моята постъпка е такава. Той не чака комисия, не иска адвокати, а веднага казва: Моята постъпка не е права. Свършена работа. Тура я на божествените весни. Сега. И в много от църквите има евангелски църкви и православни и други. Като влезеш, всички имат един метод. Грешникът иде и ще му докажа, че е грешник. По някой път той отрича, докато най-после призна и каже «Съгреших». Той съгрешаване по е в участъка, там, там ще те питат Открадна ли? Не, открадна ли не? Ще кажат, турете го на Земята. Едно, две, 20. Чакай, чакай и ще кажа. И след 25 ия удар казва, откраднах парите. Казва грешката си. Сега ние всякога очакваме дърво. И зато и казваме, че дървото излезе от рая, но той дърво излезе от рая не да бие хората, а за да расте. Той е божествената пръчица. Като направиш една погрешка, трябва да кажеш – той е погрешка. Не трябва да я правя. Сега Христос казва – в дума на Отца Небесна го – много жилища има. Той е приготвил тези жилища за вас и вие като имате тази пръчица, той съзнание, той ще ви извади от сегашната ви форма и ще ви тури в тия бъдещи жилища. Някой пита. Далеч ли съм много де? Не съм много далеч. Аз пак ще си послужа с аналогия. Колко е далече човешката форма от мравешката форма, от формата на един микроб? Но даже в една мравка няма съзнание, че човек съществува. Даже мравките не мислят, че хората съществуват. Значи за тях хората представляват един отвлечен свят. Мравките нямат способност да го видят този свят. И следователно, мравката трябва да придобие той съзнание на човека да влезе в неговата форма и като се върне при мравките, да им докаже с формулите им, че съществува човекът. Сега ние от това високо положение, от формите на божествения свят, трябва да се смалим, да се смалим, за да докажем на хората, че има небесни жилища, т.е. красиви форми, дето болести не съществуват и дисхармония няма. Това е един свят на пълно блаженство. Е, ще кажете вие, как тъй, ние мислим, че човек, за да се зарадва, трябва да страда. Тъй е. Но в небето е точно обратното. Там, ако страдаш, не можеш да се радваш никога. И скръпта, това е един резултат на изопъчения човешки ум. И аз мога да ви докажа това в последния начин. Майката взема едно кило ябълки, изважда две и дава на двете си деца по една. Едното получава по-голяма ябълка, а другото, като погледне, почва да плаче. Недоволно е. Защо е недоволно? Умът на това дете е изобачен. Майката казва Моето ангелче. ното и ангелче не мисли добре. Той е един ангел без крила. То казва ще ми дадеш толкова, колкото на другото, две ябълки ще ми дадеш. Питам, защо е недоволно? То не е опитало вътрешното съдържание на ябълките. Майките ще кажат, дете е, не разбира. Ами ние големите деца, разбираме ли? Някой си има малка къщичка с 3-4 деца, живее добре, слава Богу, няма дългове. Но мине и види някоя по-голяма къща, и в неговия ум се заражда мисълта да вземе пари на заем и иска да си направи къща, като у нас и на батя си. Забурчнява, дойдат страдания, и след той този брат продаде къщата и той остане без къща. Е, питам тогава. Кое съставя щастието на човек? Двоетажната къща или къщата с един етаж, в която може да се живее, да има достатъчно светлина, да бъде суха, да няма влага? Сега в небето, в небесните жилища, Атмосферата, в която живеят, е любовта, защото любовта съставлява въздуха на божествения свят. Вие, като влезете в този божествен свят, ще дишате само любов. Отвсякъде ще я възприемате и следователно тя ще бъде необходимост за живота ви. Тя е атмосферата там. Следователно, всички хора еднакво можем да се ползваме от въздуха, и богатия да има право, и бедният има право. Там няма никаква разлика. Някой казва, «Той е богат, Господ към него е по-добър, благословил го е». «И тебе Господ те е благословил». Ако ти си със здрави крака, можеш да идеш на витуша, да дишаш въздух, а брат ти ще седи в кафенепана, кой е по-умен. Значи, благото е дадено на всички хора еднакво. И ако вземем е проста храна и тя е изобилна за всички, и водата е дадена за всички. И тъй. Ние седим и казваме – какви ще бъдат икономическите условия на света? Но икономическите условия зависят от любовта, която хората имат. Колкото любовта се намалява в света, толкова и икономическите условия стават по-тежки, хората стават егоисти и тогава всички почват да трупат къщи и богатства. И най-после, като види Господ, че тия доброволци не мислят да се изправят, казва «Съборете им къщите! Тия деца да не си играят! На работа всички! Аз ви пратих на училище да се учите на велики добродетели, да живеете разумно! А че можете да правите къщи, можете!» Но поне едно време хората, като имаха къщи, можеха да поканят някой човек. А сега можете да имате къща на два-три етажа, но като дойде някой гост, ще кажете Господине, хотел има. С тази къща ние се прехранваме. И сега нашите къщи са не да живеем в тях, а за да се прехранваме от тях. Вместо да живееш разумно, ти ще се оплетеш във всички грехове. В дома на отца вашего много жилища има. Не е както сега. Жилищна комисия, която стеснява гражданите и те се оплакват, че комисията ги стеснила. Чудна работа, стеснила ги е комисията. Щом като нямаш дърва в къщи, студът ще те стесни отвънка. Но щом имаш дърва, ще запалиш собата и ще се разпуснеш. В света сега се иска любов, любов и всеки един от вас може да бъде проводник на Божествената любов. Може да бъде. И сегашните християни не вярват, че те могат да бъдат проводници на тая любов. Ако седим стоя ум, и след сто години няма да дойде любовта. Трябва Бог да живее вътре в нас, а не да живее в телата ни. Той трябва да живее в нашите души, в разумния ни живот. И сега ние вярваме повече на хората, отколкото на Бога. Ако някой вестник пише... Както преди време писаха, че някой марсианец е слязал в Русия с един апарат и до мене дойдоха някои вярващи да питат възможно ли е жител на Марс да посети земята? Толкова културни ли са станали, че са могли да слязат тук? Казвам Марсианците ако рекат да слязат тъй, както нашите вестници описват, това не е възможно. Не по този начин те слизат на земята. Ние трябва да вярваме в какво? Да вярваме в това, което е вложено вътре в нас. Сега всички искат да ни убедят, че ние не можем да мислим и да разбираме. То и мислене няма да дойде изведнъж. В нас става един друг процес. Ние искаме всички неща изведнъж да станат, но то е крив метод. В природата няма такава бързина, там има други процеси. Всички божествени неща започват микроскопически. Аз ще обясня защо е така. Когато един предмет се яви отдалече, той се вижда много малък. После, като се движи към нас, той се увеличава и става все по-голям. И обратно. Ако вие се приближавате, предметът става по-голям, а ако вие се отдалечавате, предметът става по-малък. Намалява се. Следователно, увеличение и намаление подразбира – че ние се движим в две противоположни посоки и тогава ние имаме иллюзия, че някои неща растат, а други се смаляват. Ако аз ви кажа, че няма нито растене, нито смаляване, какво ще кажете Вие? И та хубава. Нашите учени хора го доказват. Аз ще ви кажа, че много неща има доказани от науката, които не са верни. И има хиляди неща, които не са доказани, а са истински. Като казвам, не растат и не се смаляват, в моя ум има друга идея. Ние схващаме, че има промени в света, промени на съзнанието. Чрез физически промени в съзнанието ти схващаш че един предмет е станал по-голям или по-малък сообразно с твоето съзнание. И някой казва: Аз го опитах с ръката си. Ти вярваш ли на ръката си? Не всички хора схващат големината на един предмет еднакво. Попитай един селянин, де се намира Еди кое си място, той ще ти каже като прехвърлиш от тук половин час, ще стигнеш. А ти вървиш три часа и казваш. Много дълъг е този български половин час. Друг път ще ти каже. Много е далеч, 30 км има от тук. А ти тръгнеш и след един час стигнеш и казваш. Много скоро дойдох. Това е схващане на нещата. Хората нямат определено схващане. Инженерите имат определени мерки, но когато проверим дали е вярно или не, всякога има едно малко заблуждение. Сега тия небесни домове, които са устроени много хигиенично, имат отлични градини. Големи паркове има във всеки един дом. И в тия новите жилища ще имате всичките органи, всичките приспособления, с които да разбирате великата жива в природа, в която сега живеете, да разбирате унези процеси, в които Бог се проявява. Защото всичко, което живее в света, е Едно проявление на Бога. В своите мисли и действия ние можем да дойдем до много практически схващания. Ще кажете. Ако всичко е Бог, тогава ние къде сме? Де е схващането? Бог се проявява във всичко. Той не е вътре в проявеното. Те мислят, че Господ като направи нещо, Той е вътре. Когато аз направя една картина, аз в картината ли съм? Ако поднете картината, ме ще ме са болили. Аз мога да имам едно морално страдание, но аз съм вън от тази картина. Направя някоя къща, може да съм вън от къщата, и може да съм вътре в къщата. И когато кажем, Бог е направил света, подразбираме, че Господ е във всяко едно камъче. И ако и камъче се разруши, и Бог се разрушава. Това е лъжливо схващане. Бог по този начин не присъства в нещата. Той е извън материалния свят и ние не можем да го засегнем. Но когато разрушим нещо хубаво, което той е направил, в него се хвърли една сянка и той дойде и те отхвърли с пръста си и ти втори път няма да помислиш да разрушаваш едно божествено дело. Сега много учени хора има, ще напише някой от тях някоя книга да докаже, че нямало Господ. И тогава Господ какво прави? Почне да го изсушава, докато остане само кости и мозък и тогава го питат. Има ли Господ или няма? Този огън е любовта. Той скача и казва, няма Господ. Хубаво. Усилва се този огън, докато се разтопи тази форма в него и тогава казва Има Господ Разбира любовта и казва Какво заблощение съм бил? И сега за толстой казва, че оглупял. Едно време бил много велика автор, писал много книги, но като се обърнал към Бога, Оглупял. Питам. В какво седи гениалността на неговите книги преди да се обърне? Нека вземем Война и мир. Какво е великото в този роман? Той е описал същността на нещата, но после като проникнал по-дълбоко, почнал да говори за любовта. И когато ние почнем да говорим на хората за небето, всякога ни правят глупави. И сега достатъчно е един учен човек да покаже любов и да го считат за най-голям глупец. И когато младите покажат любовта си, майката казва Моят син оглупял. Сега дъщеряти, която не люби, е дъщеря, а утре като люби, тя не е твоя дъщеря. Ама той един ден ще помне. Ти любиш ли я? Люби я. Ще кажете, ама тя за тебе ли е? Коя е за тебе? Там у нас и богатата. Кой е богат? Богат е онзи, който има любов, който няма любов, той е толкова си като един глист. Да, като един глист е си И тия хора, които са като глисти, пробиват тунели. Казват, учени хора са те. Учени хора на дубките. Ние искаме от учените хора днес да турят един строг закон. Такова възпитание на младежите да турят, тъй като ходим без детективи. Във време на войната вървя по улицата и един ми пипа брадата. Касва, защо ми пипаш брадата? Искам да видя дали е естествена. Казва, естествена е. Е, питам, ние минаваме за едно общество. Отлично е нашето общество, но трябва ли да пипаме брадата, за да познаем естествена ли е или не? Не, не. Не по този начин. Извинете, господине, казвам. Обръщам се към него. Ти за любовта нещо учил ли си? А, да, на младини. ми сега? Сега съм един детектив и изкарвам прехраната си. Казвам, крив път си хванал братко и много зле ще свършиш. Върни се както си бил на младини. Турете любовта навсякъде и въпросът ще се разреши. И Христос казва, Дома на Отца Вашего много жилища има в този дом, в който атмосферата е любов. Следователно, да внесем в нашите домове тази атмосфера, да дишаме любов. И понякога, като я опитваш тази любов, мислиш, че Бог се е изменил. Не той не може да се опетни никога, не може да стане измяна в Него. Евангелистите казват Повярвайте в Исуса Христа и ще се спасите. Аз казвам Тъй Влезте в този Божествен дом и като дишате тази любов, ще бъдеш спасен и ти, и думът ти. Та да няма да има нужда от второ спасение. Защото по някой път у англичаните го има това. Тези, които са спасени и се подхлъзнат, те втори път трябва да се обръщат. Че аз мога на някой човек да обърна кесията и да му взема парите, това обръщане не е обръщане. Трябва да се проповядва учението да живеем в любовта. Всяко друго учение при сегашните условия е неестествено. Повярвайте в Исуса Христа. Това се разбира в този смисъл. Повярвайте, Бъди умен, интелигентен, изучавай законите на живата природа, живей съобразно с тия закони, с онова, което Бог е положил. Повярвай и ще бъдеш спасен ти и думът ти. Това е всичко. А те мислят, че като повярват в Исуса Христа, че той е дошъл и пострадал на Земята, с това се свършва всичко. Той казва, Думите, които аз ви говоря, са дух и живот. Той слово, като го приложите в живота си, то ще ви спаси. Аз ще ви преведа сега един малък краска за някоя си светица. Тя е из изкатолишката църква. Екатерина Сиенска. Млада мома, която се решила да се не жени и да живее един свят живот, понеже й се явил Христос и тя се е влюбила в него и казала «За никого не искам да се женя, аз от сега нататък се сгодих за Христа». И започнала да живее един чист и свят живот, не само в килията си, но и на сиромасите говорила за своя годеник, и им разправила за своята опитност. Сега някой си млад момък от дворянско происхождение, случката е станала в Италия. Посетил този момък град Сиена. У него се зародила идеята да повдигне селените. Но гражданите поискали да се освободят от него, хванали го и решили да му наложат смъртно наказание. Той бил млад, на 25 години. Отивали като лишките свещеници, говорили му за обръщане, но той казал В никакъв Господ не вярвам. Ако имаше Господ, нямаше тъй да ме накаже. Най-после решили да изпратят тази светица при него. Тя като отишла там, казала му много съжалявам, братко, че са ти дали и само слама за постелка. Това не е човешко. И се обърнала да го гали. Вие сега ще кажете. Много човешки поступила. Но той почувствал, че в нея имало любов. Тоест, любовта и към Христа се предала на него и му казала. Колко съжалявам, че са ти дали само слама. А той казал, Ако аз бях видял по-рано тази млада жена, не бих влязъл в този трънголник. Тоест би предпочел да се ожени за нея. Защото след 2 три дена решили да му отсекат главата. А тя му казала, Седни, братко, тори си главата на коляното ми. И почнала да го клати и да му говори. Вие ще кажете, а, това е грешно. Не се допирай, ти си един голям грешник, зато и си влязъл в този затвор. А тя му казала, такива са хората, но ако ние обичаме Бога, може да имаме любовта му, и понеже ти отиваш на небето, аз бих желала, ако мога да те заместя, да замина по-рано от тебе. И той касал, Сега познах Бога. Искам от тебе едно добро да ми направиш. Утре, като ми отрежат главата да ми я вземеш, и само да ми я похванеш. И тя му обещала да му семе главата. И като отишла преди да му отрежат главата, тя му пошушнала. Братко, ти си и по-смел от мене. Аз съм страхлива. Ти седиш по-високо от мене и като отидеш на небето, помоли се за мен да се усили моята вяра». Тя изпълнила обещанието си, взела главата му и касала Спокон, братко. А сега колко глави падат и ние ги ритаме навсякъде. В дома на отца вашего много жилища има. И тия жилища са жилища на любов. И сега нашите умове и сърца може ли да станат жилища на тази любов? Казва, Каква е тайната на тия жилища? Тайната е тази велика любов да можеш да приемеш главата на този момък и да кажеш Братко, тази глава пак ще се намести. И зато има стих в писанието, който казва Тия кости и глави могат да останат на мястото да оживеят. В дома на отца ваше много жилища има. И атмосферата на тия жилища това е божествената любов. Сега ние ще кажем, когато идем в този свят, Онзи свят е вътре в нас. Ако след 2000 години не можем да разберем този стих, ако след 2000 години Христос не може да ни говори върху Божествената любов в нашите сърца, ако след 2000 години не можем да жертваме всичко за Бога, ние сме закъснели. Много сме закъснели. Не казвам само за вас. Всички са закъснели. Целият свят е закъснял. И тогава Христос, който иде, когато казвам аз, че Христос иде, те мислят, че иде отвънка. Всички тия затвори, всички тия форми лъжливи, всичко той ще се стопи, тъй както се стопява ледът и снегът. И ще започне новото разбиране, онова, което ще бъде проникнато от тази разумна, пошествена любов. И казвам сега. Жената може ли да вземе главата на мъжа си? Защото всеки ден можете да вземете главата му. Нима, когато вашия мъж се е развратил, не му е отрязана главата. Отрязана е. Именно тогава ще му е вземеш главата. Тогава, когато твоя живот е вътре в затвора, тогава има условие, тогава ти ще туриш главата му на коленете си. А когато той е богат и има всички блага, няма нужда от теб. Аз искам тия неща да ги разбирате непуквално. Мъчно може да се служи в света без любов. Невъзможно е. Но влезе ли тази любов, всичко е възможно. И само тогава ще имаме една велика култура, дълбоки познания за природата и ще се внесат нови методи за възпитание. Всички ще бъдат радостни и весели, и децата ни, и дъщерите ни, и приятелите ни, и братята ни. Навсякъде ще има радост и весели. В дома на отца ваше го много жилища има. Така казва Христос. И сега тия жилища са приготвени за вас. Готовили сте сега вие, когато тук жилищната комисия ви е стеснила, че няма място да живеете. Готовили сте? Там имате жилища. Ще кажете да ме паси Господ. Можете да опитате този велик закон. Ако вие вложите любовта в сърцата си и в сърцата на всички, които са стеснени, ще се намери място в София да живеете. То е великото учение в света. Аз искам всички вие да бъдете герои и да кажете «Ние познаваме любовта». И в името на тази любов на този живия Господ ще придобиете друга форма. Този живот ще се разшири и тогава всички блаженства, които Господ е определил от панти века, ще влязат в нас и ще бъдем радостни и весели, понеже знаем, че това е така, а не е друго яче. И ще кажем като слепия. Едно време бях сляп, не виждах, а сега виждам. А виждането става чрез човешкия ум. В дома на отца вашего много жилища има. И тия жилища ви чакат. И там атмосферата на тия жилища е пълна само с любов. Нея ще дишате. Не само любовта е като атмосфера, но има и живи извори, които постоянно извират. В тях животът ще бъде вечен. Влезете ли там? Любовта е като жива вода, която разхлаща вашата жажда и, както казва Христос, там ще имате и живия хляб. В дума на Отца вашего много жилища има. И сега Христос ви поканва след две години. Готовили ли сте вие? Той казва Отивам да ви приготвя място и когато ви приготвя ще дойда да ви взема. Ние чакаме тук да ни вземе Господ, да ни занесе на небето. Не. Ти ще поканиш брата си, той пък ще покани друг, така всички, целия свят. Синца ще тръгнем нагоре. Всеки ще иде да покани брата си, вторият ще покани третият и тъй нататък, а двайсетият и той ще иде да покани някой. Изведнъж всички ще тръгнем. Някой казва, аз да ида, че с него каквото ще да става. Но тебе като те повикат, ти ще идеш да повикаш друг и тази покана на целия свят ще се даде. На разумния свят. И тогава с песни ще влезем в новия в живот. За ни е той. Там няма богати и сиромаси, там всички ще бъдем братя и сестри на Христа, а Христос ще бъде нашия по-голям брат. Неделна беседа, държана от учителя на 5 марта 1932 г. София